Necuvântarea Domnului peste voi poate să-ți dați, cu oameni, să deauna acum și pururea și-n vecii veciilor. Amin! Slavă-i, Iisus, în meșeurul în noastră, și Sfântului acum și și Vă mulțumesc că ați fost bine că bine cu noi toți! Vă mulțumesc că ați fost bine cu noi că ați fost bine cu și toți! Vă mulțumesc că ați fost bine cu fost noi Acolo cum însăvărșine, cu ale Sfinților de al maximul și plicierii mătuisorul căcătorii de mine, cu ale drepturilor părinții asim și iarăși, Sfinților să-L să să ca un bun de oameni, Amin! mă întreb dacă atunci când veniți duminica la de ei, la ce ascultă, vă opriți un pic în fața bisericii, în privitorul de afară, și vă uitați la pictura care este realizată acolo, pe peretele din exterior. Acolo este pictat, vis a și un pic o de apoi. Mă întreb, dacă uitându-vă la această pictură, în sufletele dumneavoastră se simte o mișcare, se simte o durere, o bucurie sau o fricoșare, nu știu. Oricum, uitându-ne la acest tablou, la această pictură, este imposibil ca să nu începem să ne gândim un pic la această cicoșată înjudecată de-apoi. Oare, iubiți prin credincioși, cine sunt cei pictați în stânga cum ne uităm noi? Cei care au aoreole în jurul capului? Cei care stau cu mâinile întinse spre scaunul, tronul pe care stăm Întuitorul Isus Hristos? Oare, cum de aceștia au și se vede o pace, o liniște, o bucurie. Iar uitându în partea dreaptă acestei picturi, vedem un râu de foc care izvorăște din tronul acesta pe care stă Iisus Hristos. Și aici vedem oameni care suferă. Vedem pictați oameni care se chinuie. Vedem pictați, iubițelor credincioși, personaje, care ne înfricoșează, diavolul, oare ce înseamnă acest râu de foc? Oare de ce suferă aceștia? Și mai mult decât atât, cum este posibil ca, iată, de la Mântuitorul Isus Hristos, de la Dumnezeu cel adevărat, să izvorască un astfel de râu și aceste suferințe? Cine a creat sau cine face ca să supere oameni în partea dreaptă când uităm. Să știți, în fenicioși, a vorbit despre păcatul, a vorbit despre ispitele din lumea aceasta, nu este ușor, dar este mai ușor fiindcă trecem prin ele, le simțim și le putem descrie, mai ales ghidându-ne după simții părinții. Dar a vorbi despre în fricoșată de cată de apoi, un lucru care va fi la un moment dat, este foarte greu și dificil, este atât de greu visțul că încât mari personaje ale istoriei bisericești au căzut în grave perezii, încercând să vorbească despre această înficoșată de cată de apoi. Este dificil, iubițelor cremincioși. Dar haideți împreună să pătrundem cu mintea în biserică și să vedem ce ne spun sintele Evangelii, sintele Scripturi și Sfinții Părinți legate de înfricul șanță și legată de apoi. Iubițelor cremincioși, ne apropiem de postul mare. De două duminici, iată, aceasta a treia a intrat în practica bisericii cartea numită triodul. Începând de la Duminica lui Zaheu, apoi continuăm cu Duminica Fiului Visipitor și atât Duminica aceasta, începem încet, încet să aflăm, să ni se descopere lucruri care să ne pregătească de postul cel mare și, bineînțeles, de marea sărbătoare a Păcat că ne vedem rar, dar... Dacă am fi o dată împreună și să o luăm de la un capăt duminică cu duminică, veți vedea că perioada aceasta a triodului este, dacă vreți, când începe ea, ca și cum s-ar deschide o carte a mântuirii omului. Ea începe cu pregătire și această pregătire începe cu duminică lui Zacheu și a fiului risipitor. În ce sens? Dacă cineva vrea să afle, să răspundă la întrebări legate de viața aceasta, de moarte, de viața din de înfricotșată și de cată și de împărăția lui Dumnezeu, trebuie iubiți loc încioși, taie vă pe acestea. Și de aceea Sfinții Părinți au hătărât ca să începutul triodului cu Duminica lui Zaheu și ne aducem aminte de acest om, de Zaheu, care a auzit de Mântuitorul Isus Hristos, a aflat de minunile care le-a făcut și a vrut să-L cunoască, a vrut să-L vadă, Spune Sfânta Evanghelie că era mic de statură și din cauza aceasta atunci când mântuitor a trecut prin erifon și lumea îmburzindu-se nu-l vedea și totuși el voia să-l vadă. A alergat, s-a dat prin spatele oameni, nu putea să ajungă să-l vadă. Și atunci s-a suit într-un copac și de acolo l-a văzut pe Mântuitorul Isus Hristos. Râna lui, iubiților clíncioși, de al l cunoaște pe Dumnezeu, i-a fost răsplătită nu numai cu vederea, numai că l-a văzut, dar Mântuitorul i-a și spus, Zachei, astăzi în casa ta trebuie să fie. Nu-l cunoștea, iubiților clíncioși, Mântuitorul pe Zahiei. Aparent, dar fiind Dumnezeu, i-a cunoscut râna din sufletul lui și atunci s-a dus în casa lui, deși era... Vaneș, deși nedreptățea prin meseria lui de vame și de a culege taxele, nedreptățea pe popor, deși era erau râd de evrei, de poporul său, pentru lucrul acesta că slujea unui imperiu străin care ocupase țară, totuși Mântuitorul spune Zahie, în casa ta trebuia să fie. Și ca o concluzie la această Evanghelie, să ne rămână în minte, rând acestui om, de a se atinge, de a cunoaște, de a-L vedea pe Iisus Hristos. Și Sfinții Părinți de aceea au lăsat ca să trezească în mintea noastră râna pentru cele simte, pentru Sufletul nostru, pentru mântuirea Lui. Urmează următoarea duminică a Fiului Risipitor. Și în această duminică ne învață Mântuitorul lucrul acesta. Că deși poate păcatele noastre ne-au îndepărtat de Dumnezeu, deși poate am ajuns să slujim nu Lui Dumnezeu, nu Tatălui din Sfânta Evanghelie, ci am ajuns să slujim la străini, adică diavolul, am ajuns să slujim animalilor, am ajuns să slujim poftelor, am ajuns mai rău decât slugile. Deși am ajuns la acest lucru, iată că Tatăl ne așteaptă, se uită în zare se uită pe cărarea pe care a plecat acel fiu. Oare să se întoarce? Oare nu vine înapoi? Și când îl vede venind, vă duce aminte de un uita trecută, tatăl iese înaintea lui, îi cade pe grumaj, îl îmbrățișează, îl sărută și se bucură și spune slujilor să pregătească veselie mare, căci a fost mort acest fiu și a înviat și s-a întors ce De aceea, Sfântii Părințe, așezat aceasta, ca fiecare de unde suntem, să facem și noi calea aceasta și să venim către Biserică, către Dumnezeu. Urmează, dragii mei, duminica de astăzi. Am o șapte judecmezi. Și duminica viitoare, duminica izgonirii lui Adam din Rai. Cu duminica viitoare, cu izgonirii lui Adam din Rai, iubiți-l lucrurile începe istoria omenirii. Istoria omenirii aceasta, istoria omului care a căzut din darul Lui Dumnezeu este omului pe acest pământ. Iar duminica aceasta este sfârșitul ei. În fricoșata judecată de -apur. Despre această fricoșată judecată vreau să vă spun pe Ea a fost descrisă în Sfintele Evanghelie în mai multe locuri. Vă aduceți aminte de pildă de o munta fiului de împărat la care sunt adunați oameni, și vine Emparantul și se uită la ei, și vede pe unul că nu are haină de muncă. Și îl întreabă, prietene, de ce ești aici? Tu nu ai haină de muncă. Și foluncește slujilor să fie legate mâinile și picioarele și să fie alungat afară, acolo unde este scășnirea dinților și durerea. Vedem o altă Evanghilă, din Opincioși, cu zece fecioare, cinci dintre ele erau înțelepte, iar cinci nebune. Și ne aducem aminte cum cele înțelepte și-au îngrijit candelele lor, menținându-le cu un de lemn să fie aprinse, erau pregătite. Și celelalte au adormit și candelele lor s-au stins. Și a venit în lui, spune Sfântul Evanghel. Spune chiar Dumnezeu și a venit mirele și le-a văzut pe cele care aveau candelele pregătite și le-au primit în împărăția sa, le a primit la minte. Și mai spune Sfânta Evanghelie că ușa s-a închis și au venit celelalte fecioare care neavând candele la prinț, au alergat să-și cumpere atunci un de lemn și au văzut ușa închisă și au început să se agate de această ușă, să bată la ea, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Aminții nu vă știu, nu vă cunosc de voi. Avem în visul lucrurile încerci și sunt Evangheliei de astăzi, în care coșată, judecată este descrisă, dacă putem spune așa, mai clar. Și spune așa că atunci va veni pe norii Cerului, Mântuitorul Iisus Hristos cu toți îngerii. Va fi tronul de judecată pe care va sta Iisus Hristos. Și va fi adus în fața Lui toți oamenii de-a lungul întregii istorii. Acești oameni sunt înviați, iubițelor credincioși. Cei care au adormit, iar cei pe care au prins, în de judecată, sunt transformați. Spune Sfântul Apostol Pavel că atunci când va fi de judecată, cei adormiți vor învia, în schimb trupurile lor vor fi schimbate. Nu vor mai fi trupurile aceasta, acestea carnale, la unde vor învia și vor sta în fața Mântuitorului, iar Mântuitorul va separa acești oameni în două. O parte îi numește Evanghelia de astăzi, oi, miei și așează de-a dreapta, iar o parte îi numește iezi, capre și -i așează de-a stânga. După care spune celor de-a dreptă: Veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția ce a gătit vă și îngerul lui. Și le spune și de ce. Căci frământul a fost și mi a dat să mănânc, că se tata a fost și mi a dat să beau și celelalte lucruri pe care le-ați auzit în Evanghelie. Iar celor de-a stânga plecați peste masile de la fața mea cu cel gătit vă și diavolilor. Fiindcă am fost însetat și nu mi-ați dat să, eu am fost pământ și nu mi-ați închis, bolnav și nu mi Așa descrie în Așa descrie fricoșanta judecată de apoi. Haideți să vedem, în visele de ce procedează așa în am spune. Că principalele fapte pentru care Dumnezeu se pare această turmă sunt milostenia față de aproape. Dar Sfinții Părinți, și sunt Grigoriu Palama, și sunt Simeon Noul Teolog, aprofundează mai mult și spune așa: Haideți să vedem mai în adânc. Cum numește pe cei pe care îi va da de dreapta Evanghelia? Îi numește ei, îi numește oi. Pe ceilalți îl numește Iez. De ce? Și spune, primul lucru la care trebuie să ne gândim este aceasta. Oile sunt ascultătoare. Oile sunt blânde. Oile își urmează păstorul. Și din alte evanghelie auzim că oile știu glasul păstorului și îl urmează pe el. Oile viților plincioși sunt fioase. Oile, chiar dacă te împrieteni cu ele, ele rămân zioase. Dacă am putea spune, sunt smerite. Și vă spun, eu fiind de la Sibiu, trăiesc în mijlocul lor și au oilea și a și am observat comportamentul acesta al lor și este foarte bine descris în Sfânta Evanghelie. Iezii, iubiților crecior, când caprele, sunt neastă împărate, ele sar pe aiurea, ele nu merg după pastor, Ele trebuie să alegi după ele. Trebuie să le protejezi. Trebuie să le ferici că altfel îți cu copacii și cea e în curte. Așa este caracterul lor. Vă rog frumos, în viselor să nu condamnăm animalele. Fiindcă ele așa le-a făcut Dumnezeu. Ele sunt luate doar ca exemple care descriu de fapt caracterul și starea sufletească a oamenilor. Foarte frumos spune într-o evanghilie Întuitor, eu sunt păstorul cel bun. Și păstorul cel bun, sufletul său spune pentru oi și oi, îl ascultă pe el și lumează pe el. Și atunci simți Părinții spun așa, înseamnă că de aceea numește Dumnezeu oi și capră. Fiindcă oamenii care au ascultat de glasul Evangheliei, au ascultat de glasul Bisericii, Glas care nu este altul decât al Mântuitorului Iisus Hristos, al Sfântului Duh. Și a urmat acest glas. Și ce spune acest glas? Fiți buni, fiți răbdători, fiți iertători. Fiți oameni care să nu vă lipiți sufletul de lucrurile materiale, pierzându-vă libertatea. Fiți oameni liberi, fiindcă liber v-am făcut, spune Dumnezeu. Nu vă închinați la Dumnezeu străini, nu vă transformați lucrurile acestea din lume, fie materiale, fie patim în idori și slujiți să le slujiți lor. Căci nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Căci dacă veți sluji lui Mamona, atunci nu îi veți sluji lui Dumnezeu. Vezi, iubițelor frâncioși, glasul acesta și este repetat în fiecare slujbă la Sfânta Biserică și îl aveți în de scriptură acasă și în rugăciuni de multe ori scris și deschis. Glasul acesta, cine îl ascultă, cine nu numai că îl ascultă, ci îl pune în practică, iubițelor frâncioși, aceia sunt ca oile ascultătoare, smerite, sioase, fiindcă ascultându-l și luptându-se să-l pună în practică cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii devin tocmai ca aceste animale în sensul caracterilor, blânz, smeriți, îndelung răbdători, rugători, sioși. În schimb, dragii mei, cei care nu ascultă glasul păstorului, aceștia devin îngărătici, devin pătimași, Sufletul lor se agață de lumea aceasta materială. Sufletul lor, iubiților nu mai cunosc ce înseamnă dragostea și iubirea Lui Dumnezeu și iubirea de aproapele. Sufletul lor se transformă, se negrește și nu mai slujește Lui Dumnezeu și Lui Mamon, diavolul. Vedem astfel de metamorfoze, deci astfel de transformări. Le vedem cu ochii noștri în jurul nostru, iubiților credincioși. Ne vedem la noi înșine, ne vedem la copiii noștri care au un suflet curat atunci când se nasc, care primesc prin darul botezului dar de la Dumnezeu, dar care poate fie pentru neatenția părinților, fie și sigur din cauza diavolului în primul rând și ai sfitelor lui cu care vin și înconjoară această fructură, dar mai ales din cauza voinței proprii la un moment dat, Pierde acest dar și Sufletul se transformă, se metamorfozează, se schimbă. Nu știu dacă v-am mai spus, dar vă repet: odată studiind un album de pictură bizantină, picturi făcute în Sfântul Munte, a fost acolo, era pictat la un moment dat niște creaturi ciudate. Aveau cap de om în schimb, trupurile lor erau de scorpioni, de animale teritoriale de șerpi, Și stând cu care se ocupă cu pictura, de vorbă de ce, ce înseamnă acest lucru, că nu l-am mai văzut nicăieri. Și mi a explicat și am aflat, aceea înseamnă schimbarea omului care a căzut, a lui Adam și a urmașilor lui. A mai rămas fața, era o metamarchie, chiar așa scria, schimbare în limba greacă. Era schimbarea omului, transformarea lui dintr-un om asemănător îngerilor, chip și asemănător Lui Dumnezeu într-un om care se schimba, se transforma, ciocând de la trupul său în diavol. De aceea, prigurul ca să exprime acest lucru a făcut că încă mai rămăsese chipul, era în cădere, fața îi mai rămăsese, dar trupul se schimba într-un animal curător care simbolizat diavolul. Așa sunt și cu oamenii viselotencioși care nu ascultă de glasul Lui Dumnezeu și care se aseamănă acestor capri. Să chiar mă gândeam când folosește în această evanghelie comparația cu caprele. oare întâmplător este că sataniști în ziua de astăzi au ca simbol o cruce, o stea cu cinci colțuri, dar cu cele două colțuri îndreptate în sus și aceasta, de fapt prefigurează capul unui țap două colțuri fiind coarnele, iar colțul de jos, barba, știți cum au țarpe, că au barbă. Oare și slujitorii satanistilor sau adepții lor, ați văzut mulți mulți muzică, rog la fel, își pun aceste însemne și le veți vedea pe tricouri sau pe postere. Acestea sunt simboluri satanice și nu cred că în zadar a luat acest simbol tocmai fiindcă în Evanghelie vorbește despre oamenii care au slujit satane și care erau dați de parte de astfel. Masone, știți că au luat și simbolul crucii cu cinci, colțuri în schimb ei un întorc invers, ca să ducă neroane pe oameni, dar de fapt ei slujesc acelui domn, satan, mamone. Iubițelor credincioși, iată, din aceste comparații, vedem că și pentru aceste lucruri Dumnezeu a condamnat. A doilea lucru, mi descrie clar sunt Evanghelii. este faptul că nu l-am iubit pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Lucrul acesta ni se spune clar în Evanghelie. Legea legilor pe care trebuie să o împlinim ca să ne mântuim este iubirea de Dumnezeu. Să iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine în însuți. Și arată lucrul acesta prin faptele acestea manifestări iubirii iubire ale dragostei față de aproape. Și implicit față de Dumnezeu. Fiindcă, spune Dumnezeu, nu puteți spune că iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți, iar pe aproapele care este chip și asemănarea lui Dumnezeu, să nu-L iubiți. Este fals. Dacă iubiți pe Dumnezeu, îl iubiți și creatura Lui. Iubiți și ceea ce iubește Dumnezeu. Voi oameni, iubiți pe credinșoși, se iubesc, la un moment dat își formează, să spunem, o familie adevărată, atunci când, de multe ori, ei îndrăgesc și iubesc același lucru. Și dacă cineva iubește o persoană sau un lucru, este imposibil ca soțul sau soția, fiindcă iubește te soție sau pe soț, să nu iubească și el acel lucru. Bun, dacă este dumneavoastră. Așa este și Dumnezeu, așa a spus și Dumnezeu. Nu puteți să-mi iubiți pe mine care nu mă vedeți dacă pe aproape, nu-L iubiți. Și ați văzut cum spune, dacă ați dat cuiva să mănânce, dacă ați dat cuiva să bea, dacă ați avut grijă de cineva bolnav sau cineva închis în temiță, mie mi-ați urcut. Și dacă ați făcut lucrul acesta, veniți în partea de-a Iar dacă n-ați făcut în partea de-a Este al doilea lucru pe care spun Sfinții Părinți, care au dus la un rezultat, la acest rezultat al judecății. Iar al treilea lucru, al treilea lucru iubiților credincioși, se referă, dacă aș putea spune așa, la sufletul fiecărui om. Și aici putem găsi un răspuns, ce este cu acest râu de foc, Mulți s-au întrebat și poate și dumneavoastră v-ați întrebat cum este posibil ca, Dumnezeu, ca din Dumnezeu să izvorască acest râu de foc în care oamenii să sufere. Dumnezeu este bun, este iubitor, este absolutul acestor virtuți. Dumnezeu este iubire. Spune că Dumnezeu este și drept. Dar ce înseamnă această dreptate? Vedeți, iubițelor clănicioși, noi oameni trăim în lumea aceasta și avem nevoie de modele din lumea aceasta ca să înțelegem. Și ni s-a dat astfel de modele. Se definește Dumnezeu ca fiind judecători. Amintea noastră aleargă imediat la ce este definiția unui judecător din lumea noastră. Este acel om care are în mână o carte cu legi și aplică aceste legi. Și separă oamenii, buni răi. Dreptatea viselor credincioși este definită în mintea noastră prin lucruri din lumea aceasta. Și această dreptate, de multe ori, spunem noi că o găsim în legi. Dar lucrurile acestea ne duc la o gândire falsă și mulți au ajuns să înțeleagă greșit această judecată în a Lui Dumnezeu. Lumea apuseană, teologia catolică și protestantă, învață greșit pe oameni despre această înciucoșată judecată. Și creează în mintea oamenilor imaginea aceasta a unui Dumnezeu care este judecător în sensul uman. Dar Dumnezeu fiind iubire, nu poate, nu are cum El să fie Cel care se condamne pe om. El a creat pe om și iubește pe toți oamenii. Și așa cum spune Psaltirea, pe toți oamenii dorește ca să vină la viața veșnică. Pentru oameni a creat această împărăție. Nu El condamnă pe oameni. Și aici este marea taină a credinței noastre a de judecării. Acestui râu de foc și acelui râu care udă rai Este unul și același lucru. Este unul și același dar. Este una și aceeași energie necreată a lui Dumnezeu. Este iubirea iubitilor iubire, și pentru unii și pentru alții. Problema în separarea acestei iubiri în Rai și în Iad este a omului, nu la Dumnezeu. Dumnezeu remarsă această iubire peste toți. Omul, în interiorul Lui apare Raiul sau Iadul. Acolo, iubiți l Dumnezeu nu poate, nu poate crea Iadul. Omul îl creează. Aceasta este învățătura Adevărata a bisericiului. Catolicii și protestanții vorbesc cu oamenilor și au creat în mintea lor acest divan de judecată ca o judecată umană. Ești bun, și rău, ești bun, și rău. Nu! Și de aceea mulți oameni au devenit atei în Occident. Nu și-au putut imagina un astfel ca așa este Dumnezeu. din credincioși, ideea aceasta de un astfel de judecători este venită din păgânism. Zeii țin minte descrisă marea statuie a lui Zeus din Olimp. El stătea pe un tron. În fața lui veneau oameni, străjuit acest om de preoți și judecau poporul. Nu. Dumnezeu nostru nu este așa. Și râul de foc, și râul care udă la el este iubirea lui Dumnezeu. Ea este revărsată peste toți oameni. În schimb, de acum încolo, în, fun în funcție de cum fiecare om a lucrat în sufletul său, a încercat cu darul lui Dumnezeu să meargă în această viață și să-și schimbe sufletul, ca atunci la o judecată să poată recunoaște această iubire și să se bucure din ea, nu să-l nu să-l chinuiască. În funcție de aceasta este raiul și iadul. Sfinții părinți au încercat să explice mai mult acest lucru, când exemplu din lumea aceasta. Și un exemplu drag mie, dar care bineînțeles nu explică în totalitate acest lucru, este acela. Spune un tată iubitor, îmbrățișează pe un fiu care își iubește tatăl. Și în această îmbrățișare se bucură și unul și altul. Și spune un tată iubitor că își îmbrățișează un fiu, fiu care își urăște tatăl. Și acea îmbrățișare îl revoltă pe fiu. îl arde, îi face ca mintea lui să se dezvolte mai mult să caute cumva să-i facă rău tatălui, să-l împingă, să-l lovească. Și spune, iată, este aceeași îmbrățișare a tatălui, aceleași brațe și dragoste îndreptate către fiu. Cine este cel care își transformă sau se transformă în Înger sau în deavol? El, sufletul lui, ura sau dragostea care este în sufletul lui? Cel care are dragoste în sufletul lui față de Tatăl, îl îmbrățișează și răspunde aceste deschidere de brațe, aceste iubiri și se bucură împreună. Pe când celălalt, dacă are ură față de Tatăl său, îi va crește ura îi va crește chinul, va căuta să-l desparsă, să, desparte, să l despartă, să-l împingă, să-i facă rău tată. Aceasta este iubiții lor o descriere, zic eu, destul de frumoasă și apropiată a ceea ce se întâmplă cu iadul și ralb. Spun Sfinții Părinți că Dumnezeu este lumina și o revarsă peste ochii oamenilor. Dacă oamenii au trăit și au văzut această lumină, vor suporta această lumină și te vor bucura de ea. Pe când un ochi bolnav nu va suporta această lumină și își va închide ochii și va vedea întuneric. Așa va fi și cu cei din Rai și cu cei din ea. Alți părinți spun și se leagă de trupurile în viață. Spune, sunt abiseric, așa că această a doua venire a Mântuitorului este marcată de trei evenimente. Una este învierea morților. A doua este înfricoșată, judecată, este venirea, A prima este venirea Mântuitorului pe norul cerului, în de îngeri. A doua este învierea morților. Și a trei este înfricoșată, judecată. Referindu-se la învierea morților, spun că puterea Lui Dumnezeu, toți oamenii vor învia indiferent de felul morții prin care au trecut. Fie arși, fie necați, fie mâncati de animale, fie distruși, fie spulberați, iată, în zilele de astăzi în cosmos. Oricum ar fi Dumnezeu care a creat toate, are această putere de a-L învia din nou pe om. Va învia trupurile acestea și va face ca sufletele oamenilor să intre în aceste trupuri. Dar spun Sfinții Părinți că aceste trupuri nu vor mai fi ca acestea în care am trăit în aceste luni. Vor semăna, dar nu vor fi așa. În primul rând, toți vor avea o vârstă, o vârstă a plunătății, a trei, în jur de 30 de ani. Odată, al doilea lucru, aceste trupuri nu vor avea necesități să fie hrănite, să fie sfint, să fie însetate și așa mai departe, să aibă postele acestea trupești. În schimb, spune Sfântul Apostol Pavel că unele trupuri vor fi duomnicești, iar Sfântii părinți spun că nu toate trupurile vor fi duomnicești. Ce înseamnă lucrul acesta? Că cei care se vor mântui, vor avea trupuri duomnicești. Trupuri care nu vor cunoaște durere, întristare și suspin. Vă aduceți aminte de aceste cuvinte descrise în rugăciune dezlegare de la slujba celor adormiți aceste trupuri vițelor tâncioși se vor hrăni din iubirea Lui Dumnezeu. Vor înțeta după dragostea Lui Dumnezeu și vor trăi în ea. Toată ființa acestor trupuri vor fi în și alături de Dumnezeu. În schimb, celelalte trupuri, chiar dacă nu vor avea aceste necesități, sufletul lor și trupurile acestea, în schimb, vor suferi. De ce? Fiindcă ele, dacă în viața aceasta au ergat după pofte, au făcut păcate și s-au împătimit, ele, singura satisfacerea a lor, este aceste pate, de care nu vor avea parte și neavând parte vor suferi. Și gândindu mă la aceste lucruri, aș putea să vă dau un exemplu. Poate ați văzut un om drogat. Un om drogat, iubiți-l lucrăd, ca și noi în lumea aceasta. Același soare, aceeași apă, aceeași zi pe în schimb, El când se trezește din stările în care, care l-a împins drogul, pentru El e o suferință. Pentru El lumea aceasta, frumusețea aceasta din jur, soarele, copaci, toate, pentru El toate sunt suferințe. El caută o altă lume și caută acel drog, acel, acea substanță care să-l ducă înapoi în lumea Lui. La drogați este pe fond chimic. La fel, Iubiților un alt exemplu este și acest exemplu, iarăși, este pregnant în ziua de astăzi, este iubirea de pornografie. Când omul începe să alunece în această patimă, această patimă care vine de Crăciun prin imagini, creierul lui începe să se modifice, trupul lui se schimbă, el începe să trăiască în aceste imagini. El începe să se bucure de aceste imagini, de aceste lucruri. Știți, iubisilor credincioși, că un om, o persoană care a căzut într-un astfel de geara diavolului, nu numai satisface o relație normală trupească cu soțul cu soția. El trăiește în acea lume, în acele imagini. Și când îl scoți din ele, suferă. Este apatic nu-și găsește locul. Lumea de din jur, lumea aceasta nu mai are nicio frumusețe, nimic, nicio dulceată. El acolo trebuie să ducă, acolo se hrănește, acolo trăiește. Așa va fi și în ea. Dumnezeu nu același soare dă peste tot, nu același zine. Și cât de frumos se bucăru oamenii în a vedea un copac, a vedea o floare, a vedea un munte, a vorbi lucruri frumoase cu un om. Același. În schimb, iată, sufletul lui este schimbat. Este îndrăciți, iubiți-vă Și atunci el asta caut. Așa este și în Acele suflete vor căuta dulceața și plăcerea după care au lăgat în lume. Dar acea nu, dulceață nu există. Singurul lucru care există este iubirea lui Dumnezeu. Și această iubire va fi astfel pentru ei un foc, un foc arzător Și de aceea Sfinții Părinți au descris în pictura de la Ipune, acea suferință lor prin acel riu de foc în care ei ard, se scufundă și sunt chinuiți de diavol. De fapt, sunt chinuiți de diavol în ce sens? Că deavol îi aduc aminte tot timpul de patimile căruia a slujit. Mie mi-a slujit. Vă aduceți de la Sfinții Părinți când au primit descoperiri despre ea. Cum vine diavolul în fața Lui Dumnezeu. Mie mi-a slujit acest suflet. Este al meu. De ce? A curvit. S-a destrăbălat. A fost lacum. A fost mânios. A ucis. A făcut avorturi și așa mai departe. Mie mi-a slujit. Al meu este și deavolo. Furcile acelea care sunt pictate nu sunt furcile alea. Dar ca să exprime durerea, în acest lucru a exprimat -o. De fapt, vrut tot îți aduce aminte de aceste parte pe care nu te mai poți satisface. Este ca și cum ai spune unui om suferind de pornografie, să-i aduce aminte de aceste lucruri, dar el nu le vede, nu le poate ajunge la el. Da, iubiți-vă fericioși. Este greu, într-adevăr, v-am spus de la început, să deschia aceste lucruri, dar iată câteva ele medii care poate ne face să înțelegem mai mult. Și nu numai că să înțelegem, adică să le înțelegem, dar să și le conștientizăm și să le punem în practică, în sensul de a ne feri sufletul și trupul de păcate și mai grav, să nu se transforme, să nu să se dească aceste păcate în interiorul nostru, în patie. Nu știu dacă v-am spus vreodată, și fiindcă începe postul, vreau să vă spun e, ce, care e diferența între o păcat și o patimă. Un păcat trebuie să -o înseamnă o încălcare a unei legi, legi dumnezești. Dumnezeu a spus, nu curvi. Am curvit astăzi, am făcut un păcat. Dar când curvez și mâine, curvez și voi mâine, și când începe să împlacă placă acest păcat și alerg după el, devine patimă. Sufletul meu, la un moment dat, va începe să slujească acestei patimi în ce în să o caute, să alege după ea, să-și facă loc timpul. Privirea, mintea, trupul, toate sunt atrase de ea. Și atunci este exclus Dumnezeu. Nu mai poți să te rogi, să te rogi foarte greu, că sufletul tău este împătinit, Fiindcă în mintea ta, în cugetul tău, o vin acele și caută să alege după ea. Nu poți să te rogi când ești rog lăcomiei pântecului și veți vedea că postul mar începe cu acele trei zile de post negru fără a așa mânca nimic. Vă rog frumos, iubițelor, când țineți aceste zile, să fiți atenți la interiorul, să fiți atenți la interiorul nostru și vom vedea cum de multe ori când te așezi la rugăciune, ține în cap mâncăruri, îți vin în cap lucruri legate de această patimă. Înseamnă că noi încă mai avem de luptat pentru a ne desprinde de ei. Dacă postul începi iubiți-l lucrâncioși și fost înseamnă și diferirea, de exemplu, de a trăi împreună cu, cu soțul sau soția, deci de patrul acesta, de, de, de, de, de a trăi împreună, și în post noi luptăm greu cu acest lucru și trupul nostru cere acest lucru, înseamnă că un semnal pentru noi, iată, sunt neputincios, mai am de luptat, ia să caut la Sfinții Părinții. Cum spune ei că trebuie luptat împotriva acestei pate? Dacă în post, iubiți loc când postesc și este redus, este redus sau trebuie trebuit să fie redus mult plăcerile, asculta muzică, a duce la distracții, a merge de o marte la fel de fel într-un și aveți grijă, nu încălcați postul, postul după o sărbătoare comunistă făcută de evrei. Împotriva mai Maicii Domnului, aveți grijă la acest lucru. Dacă văd că sufer pentru acesta și vreau să mă duc, sufer și vine fata plângând, mamă, eu o martir, la școală se întâlnește fetele, cu de și ala departe. Și m-am zis, e postul mare, un post de rugăciuni, un moment de mai multe de și de smerenie. Unde te duci tu? Și atunci suferi și plângi și te zbate. Înseamnă că sufletul tău este robit și am de lupta. Postul mare, iubiți și în general, posturile sunt, dacă vreți, o perioadă de examen, o sesiune în care intrăm. Și dacă suntem atenți un pic și excludem problemele din jur, începe să vedem cum vibrează sufletul nostru și în ce direcție. Și atunci când venim la biserică și vedem în Ficul șațelui de Cată, vărsăm o lacrimă, fiindcă ne dăm seama că sufletul nostru, că noi avem, mai avem de luptat mult. Vedeți? Așa este, iubiți lor credincioși, postul mare și așa sunt rânduierile acestea, iată, dinainte de post. Iubirea. căteam și mă gândeam cât de, de greu este astăzi, uitându-ne în jur, să mai regăsim în noi și în cei din jur acest sentiment Dumnezeu. Dumnezeu v-a spus și o revarsă tot timpul peste noi. Dar noi nu mai simțim. Noi suntem din ce în ce mai reci. Vedem, iubițelor prin în jurul nostru oameni cum se transformă și devin din ce în ce mai reci față de seminilor. Iată unul din marele semnale al de sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii este anunțat prin niște semne. O știm din Sfintele scripturi, știm de învățăturile și descoperirea Sfinților părinți. Înființarea statului Israel. După aia lucrurile care vin, cu tremure și așa mai departe descrise, care arată că întâlnirea lor va veni la mânii peste oameni. În care oamenii o parte din oamenii în aceste și vedem ce se întâmplă, cu tsunami și așa mai departe. Dar, iubițelor încioși. mai e un lucru și anume, spune, când se va răci iubirea, când se va răci dragostea între oameni și a oamenilor față de Dumnezeu, atunci, cu adevărat, este sfârșitul. De ce? Fiindcă mobilul, motivul pentru care Dumnezeu a creat un om și lumea aceasta a fost iubirea pe care a vrut să o împărtășească cuiva și de la care să primească acest iubire. Și când nu mai este, nu mai are rost să continue această lume și va fi sfârșitul ei Spun Sfinții Părinți, și cum vom recunoaște acestea? Când veți vedea că de la o casă la alta nu mai este cărare, nu mai este cărare, înseamnă că s-a răcit iubirea între oameni. Iubirea să a răcit iubiților și noi creștinii care, să spunem, putem gândi și ne desprinde de lucruri materiale și gândim mai profund, o vedem cât este de gravă ziua de astăzi și o simțim și suferim. Dacă suntem sinceri, suferim mult. Iubiților creștinii, știți ce înseamnă lipsa iubirii? Înseamnă transformarea, de exemplu, vă dau un exemplu, a medicinei, a farmaceuticei, într-o armă. Și o vedem lucrul acesta. Ne este frică să mai mergi la spital sau să mai iei un medicament care spune că te vindecă. Fiindcă în spatele acestor lucruri stau niște afaceri mari, stau niște oameni în care doar vor să câștige bani. V-am spus, cred, și v simțit -o sigur când medicina și medicamentele sunt date pe mâna unor oameni privați și chiar la unor comunități de oameni acești oameni gândesc prin prisma economiei să fac bani ce produce farmaceutica, medicamente care vindecă bori. Vindecând bori, oamenii nu mai au nevoie de medicamente. Ne mai vând nevoie de medicamente, linia aceasta economică, randamentul acesta, cade. Nu mai vând, nu mai fac bani. Și atunci, ce i face ca să fac bani? Trebuie să fac medicamente prin care pe oameni să-i fac dependenți. Și nu simțim în cremcioși. Este imposibil să nu simțiți. Că dacă acestor oameni lipsește iubirea față de semne, dacă lor le listește dragostea față de aproape, și deci de suferința lor și nu încearcă să mânghe această suferință, să-l ajute, să-l hrănească, să-l vindece, atunci iată că medicina și aceasta se transformă într-o oameni. Știința iubiților crengioși la fel, în general, ea spune când se vorbește de știință că este bună, fiindcă poate aduce binele oamenilor. Dar dacă oamenii care o au în mână nu au dragoste față de aproape, nu sunt oamenii a Lui Dumnezeu, vor întoarce această știință împotriva lor. De aceea noi în ziua de astăzi tremurăm când auzim de bombe, când auzim de războaie, când auzim de avioane, când auzim de mașini și așa mai departe. Fiindcă toate devin arme și mers spre distrugerea omului. Simțim, dragii mei, o să iubire. O simțim și în familie noastră. Dacă noi astăzi ne unim bărbat cu femeie, băiat cu fată, doar prin prisma unor în înclupești, la un moment dat vom simți, nu peste mult timp, și psihologii o descriu și spun, maxim 3 ani, vom simți că nu ne mai unește nimic cu aproapele de, de lângă mine. Și în loc să se alimenteze o iubire dumnezească, va începe să crească o ură, o indiferență, o răceală, de aceea cel puțin, în ultimii ani, se uită soțul la soția lui și spune, dar nu te recunosc, nu ești tu, nu e ceea ce am vrut. Și simte acut o lipsă din bine. o lipsă de Dumnezeu. Gândiți-vă, iubiți-l, o joc, mai profund la lucrurile acestea și postul mare este un moment în care putem face acest lucru. De aceea am permit în încheiere să vă dau un sfat, un sfat, dacă vreți să-l luați, dacă nu de duminica viitoare va începe postul mare. Bine ar fi și înțelept că odată ce a început postul mare să scoateți din priză televizoarul, calculatorul, radioul, tot, tot ce înseamnă o informare din lumea aceasta. Lumea aceasta diavonează. Dați-le toate deoparte, iubiți în cărțiul. Și aveți puterea aceasta de a trece peste lucrurile acestea. Dacă n-aveți puterea acestei iubiți locrincioși, înseamnă că suntem lipiți de ele, suntem dependenți și nu suntem liberi. Dați-le toate deoparte. Tot, măcar postul acesta mai. Căutați prin biblioteci a dumneavoastră, în librărie, câteva cărți domnicești. Și vă recomand dacă vă. Viața Sfântului Serafim este scoasă o carte acum foarte, foarte bine scrisă. Viața Sfântului Nictare de Ghina Iată, un sunt contemporan, să zicem nou. Ca sunt era al ghicelilor, sunt unele al În general, dețiile Sfinților, dar nu neapărat. Puteți lua o carte de istoria Bisericii universală, de istoria Bisericii Române. Să vedeți cum s a în creștini români și cum s-au făcut bisericile la noi, cum s-au făcut comunitățile, microcolegi și așa mai departe. Și Sfinții Români. Luați-vă câteva cărți de acestea. Și pe lângă rugăciunea pe care vă dă cu care trebuie în post, un în pic mulțime, căutați în fiecare zi, seară să citiți din ele câte un paragraf. Să-l citiți și să vă gândiți la el. Să vă gândiți la el profund, să-l analizați. Să-l studiați pe toate părțile. Căutați iubiților cremișoși din viețile Sfinților să vedeți cum s-au mântuit, cum au luptat ei cu toate din acestea lupta lor a fost ușoară sau grea. De ce v-am spus de Sfântul Serafim? Fiindcă am citit o altă carte mai de mult și descriam repede viața Sfântului Serafim, de saroc, în schimb descrea minunile care a făcut Sfântul și ce s-a întâmplat după moartea lui. Iată că în această carte dă mai multe detalii. Și vă dau un, un singur exemplu. La un moment dat Sfântul Serafim a început să fie cunoscut în mediul brosesc, viața s-a început să fie cunoscută, și episcopii din jur au început să-i propună să devină stareți la două mănăstiri. El a refuzat, dar se pare, spune ucenicul său, se pare că s-ar putea ca în mintea lui să se fie învoit măcar un pic cu gândul acesta al spăleției. Și totuși a refuzat. Dar în mintea lui a intrat acest gând. Și ca să lupte cu el, care era un gând să spunem de mărire, un gând contra smerenie, ce a spus Sfântul Serafim? O mie de zile mă voi ruga pe o piatră. Și lângă chilioara lui din pădure, a găsit o piatră mare de granit, a așezat icoana Maicii Domnului, originala după care ați văzut copia care a fost în mijlocul nostru, în a așezat-o un copac și stătea ziua pe această piatră în genunchi se ruga. Spre seară, lua se ducea în chilie. Iar în și-a pus o altă piatră care era cu asperități. Și după ce mâncau un pic, își făcea un pic de zeamă cu din niște verdețuri, mâncau un pic, se așeza în genunchi pe această piatră și toată noaptea se ruga în față Icoanei și Domnului. O mie de zile. Prin cauza acestui efort, l a rămas cu o boală la, la picioare, cu o suferință grea, cu infecții care l-a ținut toată viața, deși el vindeca oameni cu bol grele prin darul Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a dat această suferință ca să-și curăsească sufletul. El și-a luat această osteneală ca să scape de cele două gânduri. Și a spus, pe două pietre voi stea, ziua pe una, noaptea pe alta. Vedeți cât de lucruri frumoase e viselor și putem descoperi în aceste cărți. Luați, dragi mei, și începeți să citiți. Începeți să le studiați, măcar în postul mare. Și dacă faceți ne lucruri întâlni, o să vedeți, după o astfel de perioadă, că ceva în sufletul dumneavoastră se va schimba. Ceva în sufletul de dumneavoastră va deveni mai bun, mai plin, mai înțelegător. Și poate, dacă nu veți deveni, să spunem, mai luptători, măcar veți deveni mai rușinați de păcatele pe care le faceți. Și lucrul acesta vi-l spun din experiența cu oameni. Săptămâna aceasta este numită Săptămâna Brânzei. Sfinții părinți spun că, de fapt, poți începe de începând de mâine, cu ar veni. Dar pentru ca oamenii să se obișnuiască un pic, li se mai dezleagă la mâncat mânca de dulce în afară de carne de animal. Deci carne de pește se mănâncă. Toată săptămâna aceasta este dezlegare, dar miercuri și vineri au un tipic special, deoarece sunt zile aliturgice deci nu se face Sfânta Liturghie. Și fiindcă tipicul de la strană, tipicul bisericesc, are în în el elemente din Postul Mare, omul în aceste zile toți trebuie să mâncăm după amiază. Chiar dacă mâncăm de fruct, se mănâncă dată în zi după amiază. Deci miercuri și vine, se mănâncă dată în zi după amiază, dar de fruct. După care, Sâmbătă și duminică se continuă, așa cum știți. Visul Crăciun și fiindcă doar la mâncare este dezlegare în această săptămână, vă atrag atenția că de acum încolo nu mai sunt îngăduite celelalte elemente ale postului, și anume relații trupești, ascultarea muzicii, desfătări, distracții și așa mai departe. Deci, începând de la această săptămână, Și să știți că mulți oameni negligează această săptămână. Și mănâncă și carne. Iar Sfinții Părinți spun clar: cine am mâncat carne să pună la nu se împărtășește în acest post. Deci, postul, dacă vreți, ar începe de astăzi, să schimb cu un regim special, pe care vi l-am deschis. Mai rămâne un lucru, înviselor creștinoși, ascultând despre judecată, ascultând despre Rai și ea, ascultând despre toate acestea, poate din unii dintre noi să nu fim deznădăjdiți. Nu, dragii mei, că atât timp că suntem în viață, atât timp cât se face Sfânta Liturghie, atât timp cât suntem duornici, avem acces la ne cu trupul și sângele Mântuitorului și de a ne prezenta în fața Lui Dumnezeu cu sufletul receptiv la dragostea Dumnezeului nostru. Dumnezeu în care este iubire și care este iubire toată Slava, 500 și în 1000 decii, vecilor. amin!